Розділ 6 Грудень 1974 -го. Обличчя, що виринуло у відповідь на наполегливе Тодове тиснення дзвінка, було виснажене і жовтаве. Волосся ще в липні пишне, почало лисіти на кістлявому лобі, видавалося неживим і ламким. Тіло Дюсандера, що й раніше було худим, тепер наче всохло. Хоча, подумав тот, до в'язнів концтаборів, які колись потрапляли йому до рук, йому ще ой як далеко. Коли Дюсандер підійшов до дверей, тот ховав руку за спиною. Та тепер витяг її звідти і вручив Дюсандеру обгорнутий пакунок. «Щасливого різдва!» – загорлав він. Спершу усахнувшись від коробки, Дюсандер узяв її, без найменшої втіхи чи подиву. Тримав із пересторогою, наче там усередині могла міститися вибухівка. За ганком падав дощ. Він то починався, то переставав, і так тривало вже майже тиждень. Тож тот приніс пакунок під плащем, загорнутий у веселеньку фольгу і прикрашений стрічкою. «Що це?» – без особливої цікавості спитав Дюсандер, коли вони зайшли на кухню. «Розгорніть, побачите». З кишені піджакату одвитяг бляшанку коли і поставив на червоно-білу церату, яка вкривала стіл у кухні. «Краще опустіть ролети», – конфіденційним тоном порадив він. І миттю на обличчя Дюссандера просочилася недовіра. «Так, чому?» «Ну, ніколи не знаєш, хто може підглядати», – усміхнувся тот. «Хіба не це допомагало вам переховуватися всі ці роки, завчасно помічати людей, які можуть помітити вас?» Дюсандер опустив кухонні рулети, потім хлюпнув собі в склянку бурбону і розв'язав стрічку на пакунку. Тоді зав'язав її так, як це роблять наріз двох хлопчики. Хлопчики, у яких у голові важливіші справи, такі, наприклад, як футбол і вуличний хокей, і сеанс імперії страху у п'ятницю ввечері, коли ви з другом, який прийшов на ночівлю, сидите вдвох під ковдрою, попритискавшись один до одного на краю канапи і хочете. Там було багато рваненьких країв, нерівних швів, багато скотчу. Весь пакунок промовляв, це жіноче діло, мені нема коли цим займатися. Хоч як Дюсандер цьому опирався, та однаково був трохи зворушений. А пізніше, коли жах трохи влігся, подумав, я мав би здогадатися. Подарунком був однострій – уніформа СС разом із високими чоботами. Онімівши від шоку, він перевів погляди з вмісту коробки на картонку. «Пошиття якісних костюмів від Пітера. Ми працюємо там само з 1951-го». «Ні», – сказав він, – «я цього не надіну. Це вже хлопче край. Я радше помру, ніж це вдягну». «Згадайте, що зробили з Айхманом», – урочисто промовив тот. «Він був уже старий, нікому не загрожував, у політику не ліз. Хіба це не ваші слова?» Крім того, я всю осінь на неї відкладав. Вона 80 баксів коштує, якщо з чоботами. І в сорок му ви її вдягати не відмовлялися, ні з кілички. Ах ти виродок, малий!» Дюсандер заніс над головою кулак. А тут і оком не змигнув. Стояв непохитно, очі блищали. «Ага», – тихо мовив він. «Ану, стукніть мене, тільки раз мене торкніться». Дюсандер опустив руку. Його губи дрижали. «Ти диявол!» – пробурмотів він. «Надягайте!» – сказав Тод. Руки Дюссандера потяглися до вузла на паску халата, однак зависли над ним. З овечим благальним виразом в очах він зазирнув у вічі Тоду. «Будь ласка!» – сказав він. «Я старий чоловік, не треба більше!» Тод похитав головою повільно, проте твердо. Очі в нього так само блищали. Йому подобалося, коли Дюсандер благав. Напевно, колись так благали й його – ув'язнені, овпатені. Дюсандер скинув халат на підлогу і стояв голий у капцях і сімейних трусах. Впалі груди, трохи роздутий живіт, старечі руки, ході й щуплі. Але в уніформі, подумав тот, в уніформі все буде зовсім інакше. Наквапом Дюсандер витяг із коробки мундири, почав одягатися. Через 10 хвилин він стояв при повному параді в уніформі СС. Кашкет трохи збився на бакир, плечі були опущені, але емблема з черепом виділялася добре. У Дюсандері проступила якась темна гідність, принаймні в очах Тода, якої він доти не мав. І попри його згорблену спину і невпевненість у ногах, Тод відчув втіху. Уперше за весь час Дюсандер здавався йому таким, яким, на його думку, він повинен бути. Так, старіший, безперечно знищений, але знову в уніформі. Не старий чолов'яга, що збуває свої останні роки, дивлячись Лоуренса Велка по засаленому чорно-білому телику з фольгою на рогах антени, а Курт Дюсандер – кривавий біз патина. Що ж до Дюсандера, то й відчував огиду, дискомфорт. Та заразом у душу закралася полегкість. Почасти він зневажав себе за це почуття, бо вбачав у ньому найвірніший індикатор психологічного домінування, яке встановив над ним цей хлопець. Він став бранцем хлопчика і щоразу, коли відчував, що зможе пережити ще одне приниження, щоразу, коли виникала ця полегкість, влада хлопчика міцнішала. Та все одно йому стало легше. То була лише тканина. І гудзики, і заклепки, і взагалі бутафорія. На місці ширіньки була змійка, а мали би бути гудзики. Емблема була не така, як треба. Шви неохайні й чоботи з дешевого дерматину. Зрештою, уніформа була дешевою підробкою, і вбити його вона не могла, чи не так? «Ні, вона...» «Поправте кашкет», – голосно скомандував тот. Дюсандер приголомшено на нього кліпнув. «Поправ кашкет, солдати!» Дюсандер послухався, несвідомо вмостивши кашкета на голові під тим трохи бундючним кутом, що був фірмовим знаком його оберлейтенанта. Та то й була уніформа оберлейтенанта, хоч як це, на жаль, було неправильно. «Ноги разом!» Дюсандер клацнув підборами, бездумно виконуючи все правильно, так не наче роки, що минули і зісковзнули з нього разом із банним халатом. «Ахтонг!» Дюсандер вистроншився, і на якусь мить Тоду стало страшно. По-справжньому страшно. Він відчув себе учнем чаклуна, який зумів оживити мітли, та не володів умінням їх приборкати і зупинити. Старий, що жив на одну пенсію, щас, замість нього з'явився Дюсандер. А тоді страх змінився мурашками від п'янкого відчуття влади. «Кругом!» Дюсандер елегантно розвернувся. Забувся бурбон, забулися муки останніх трьох місяців. Стаючи обличчям до забризканої жиром плити, він почув, як знову клацають його підбори. А за плитою йому вважався запелюжений плац військової академії, де він опановував солдатську науку. Кругом? Він знову крутонувся, та цього разу вже не так добре виконав наказ. Трохи втратив рівновагу. Колись він відгріб би за це десять доганою дар офіцерською палицею під дих, після чого ще довго, гарячий, болісно відсапувався б. Дюссандер усміхнувся про себе. Хлопець не знав усіх тонкощів, і не треба йому знати. «Кроком руш!» – закричав тот. Очі в нього горіли вогнем. Залізна міць полишила плечі Дюссандера. Він знову згорбився. «Ні», – попросив він, – «будь ласка». Кроком, руш, руш, руш, я сказав. Здушено вдихнувши повітря, Дюсандер помарширував строєвим кроком по витертому лінолеуму кухонної підлоги, звернув праворуч, щоб уникнути столу, знову праворуч, коли наблизився до стіни. Його обличчя було трохи задерте догори без жодного виразу. Ноги злітали догори вперед, гучно опускалися на долівку, від чого в шафці над раковиною дзвенчала дешева порцеляна. Руки описували короткі напівкола. Тоду знову привиділися ходячі мітли, а разом із цим видивом повернувся й страх. Його зненацька накрило усвідомлення того, що він не хоче, щоб Дюсандер, бодай трохи, насолоджувався цим процесом. І можливо, просто можливо, йому більше хотілося, щоб Дюсандер мав вигляд недолугий, а не вигляд справжнього есесівця. Але чомусь, попри похилий вік і дешевий кухонний антураж, цей чоловік ані трохи не видавався недолугим. Його вигляд навіював страх. Уперше всі ті трупи в канавах та крематоріях набули для тода реальних обрисів. Фотографії переплетених рук, ніг і торсів, білі як риб'яче пузо, під холодним весняним дощем у Німеччині, не були поставними, як сцени у фільмах жаху. Навалені купи трупів, що насправді були манекенами з універмагу, і після зйомки їх забирали помічники і бутафори. Вони були реальним фактом, і приголомшливим, і непоясненним, і лихим. Тоду навіть здалося, що війнуло запахом розкладу, слабким і дещо димним. Від жаху він увесь підібрався. «Стій!» – закричав він. Але Дюссандер ішов маршем, не зупиняючись. У його очах застигла порожнеча, вони дивились кудись у далечінь. Підборіддя здійнялося ще вище, під бундючливим кутом, від чого одразу напнулися струною курчачі сухожилля на старечій шиї. На обличчі непристойно стирчав тонкий, мов лопать вентилятора ніс. Тот відчув, як під пахвами змокріло від поту. «Хальт!» – викрикнув він. Дюсандер застиг на місці. Зі стуком приставив ліву ногу до правої, що була спереду, припечатав, наче поршень опустив. Холодна безвиразність ще на якусь мить затрималася на його обличчі, роботоподібному, бездумному. Та потім їй на зміну прийшло збентеження. А за збентеженням – поразка. Його плечі без силу поникли. Тод нечутно видихнув від полегшення і через мить уже лютував сам на себе. Хто тут головний, врешті-решт? Та потім його знову затопила хвиля впевненості в собі. Я, от хто, і йому краще про це не забувати. Він знову усміхнувся. Досить таки непогано, але трохи практики, і я думаю, ви покажете набагато кращий результат. Дюсандер стояв мовчки, похнюпивши голову. «Ну, все, можете зняти», – милостиво додав тот. І мимохід замислився, а чи так уже йому хочеться, щоб Дюсандер знову її надягав. «На кілька секунд».